Знизав плечима і виїхав з двору. Віктор полегшено зітхнув. От і все. Восени пішов служити до армії, а у перший приїзд на побивку додому закохався в Любу. Туга. Аполлон Мокрицький. Вікторе, сину мій, Любий, ну ти поїхав би куди-небудь, погостював би десь, може в Київ. «Світу побачив би!» – просила мати. «Мамо, я не хочу нічого. Не чіпайте мене!» Минав день, другий. Надія Миколаївна бачила збляклі очі, скуйовджене волосся, що не розчісувалося, зім'ятий одяг, бо й переодягатися син перестав. І просила знову. «Вікторе, любий мій, болить материне серце, дивлячись на тебе». Поїдь, погостюй десь. Красивий, розумний юнак, офіцер, ну, чого тобі вдома сидіти? Я прошу тебе, сину, грошей дам тобі. Ну, куди я поїду, – противився Віктор. Кому потрібне моє горе? Мати зрозуміла. Син здався. А де в тебе знайомі є? Де, сину? Туди і їдь. Ну, голь і багато інших однокашників із Ніжинської гімназії у Петербурзі, то що ж? І поїдь. Поїдь, сину, до Петербурга, перебила мати. На які гроші, мамо? Це тисяча потрібна. Де в тебе є тисяча? Позичу в людей. Позичу, сину. Тільки поїдь. Ні, не поїду до Петербурга, твердо вирішив Віктор. Ну то... То може, хто з Петербурга приїхав додому, провідав його? Віктор задумався. Він часто згадував Аполлона Мокрицького з Берятина. Віктор потрапив у Ніжин після Московської губернської гімназії, а Аполлон після полтавського будинку виховання бідних дворян. Вчилися разом недовго. Після гімназії Мокрицький вступив до Академії мистецтв у Петербурзі де був учнем спершу Венеціанова, а потім Брюлова. Від повітового перетина до повітової Борзни чутко могла йти й кілька місяців. Віктор уже й не пам'ятав, як довідався, що приїхав Аполон. Але слова матері про те, що, може, хтось прибув додому з Петербурга, навели його на думку провідати ніжинського однокашника. Раділа Надія Миколаївна, що зацікавила сина поїздкою. Дала йому бідарку. На початку листопада 1834 року приїхав Забіла до Пирятина. Побачення після одинадцяти років було зворушливим. Віктор дивувався на полегливості, з якою вдосконалювався у малярстві його шкільний товариш. Аполлон Мокрицький ще в гімназії виявляв неабиякі здібності, малюючи декорації до гімназичних вистав. Йому заздрили і Віктори, і Микола Гогольяновський. Навіть купували фарби, пробували й самі малювати. Вони згадали і гімназію, і ніжин, і друзів. «Ради, Вікторе, твоєму приїзду! Життя таке бурхливе, що багато чого забувається», – казав Мокрицький. А ось ти приїхав, і все поновлюється в пам'яті. Не мовиш чарівного світу. Я в цьому місяці повертаюся до Петербурга в академію. Заздрю тобі. Перекажи вітання Гоголю, кукольнику, попросив Забіла. А ти читав драматичну фантазію у віршах Нестора? Торквато Тассо, поцікавився Полон. У Нєвському альманахі, перепитав Забіла. Читав, читав. Його талант уже в Ніжині відчувався. Я був на першій виставі 27 вересня минулого ну 1833 року у Петербурзі. П'яса мала успіх, а автору лише 23 роки. Ну, хлопчисько та й годі. Так, наша альма-матер вже дала видатних людей. А ще таланти не всі виявили себе, мовив Забіла. Є в мене родич, Євген Грибінка, він вступив до гімназії одразу після того, як ти залишив її, а два роки тому видав у Петербурзі байки українською мовою. Було Євгену тоді 22 роки. У столиці мають намір перевидати збірку.